Välkomna till sessionen, denna trevliga SM-finalskväll här Vi sänder live från Långhuset med Anders. alltså vi har då mig, Tobias Widing och Sanna Jonasson Härligt att vara tillbaka, eller vad säger ni? Komma tillbaka Ja det är väldigt, väldigt trevligt att du är här och det är trevligt att ha oss alla här tycker jag eh, Hoppas vi i matchen då, vad tror vi? Två, två står just nu, vi kommer följa matchen lite sådär diskret medan vi pratar här Uh, ja, jag hade ju bettat en 10 på 3-1 Så att jag är ju väldigt ledsen uh, Men uh, vi hoppas att vi får på Brynäs, eller? Ja Jag vågar inte säga ja. ja. Nej, det får vi göra. Eh, vi har ju, precis som alla andra gånger, lite lyssnafrågor vi ska köra innan vi sätter igång, vi sätter igång själva programmet. Nu är vi förmodligen så hör ni inte Sanna här nu prata för att hennes eh, mikrofon är inte är inkopplad. Men jag, jag sätter igång med lyssnafrågan medan eh, hon kopplar in sin Tobias kopplar in hennes mic här. Där har vi har fått in en lyssnafråga från eh, vår lyssnare Johannes Rodén, tilllickar radioproducent eh, här på Radio Campus. Han frågar så här. Hej-sektionen. Republikanska kandidater använder ofta religiösa argument i debatter. Jag tror att detta är ett sätt att slippa formulera sakliga argument för sin politik. Trosargument blir dessutom svårt att argumentera emot sakligt. Vad tror ni? Frågar alltså Johannes eh, Roden. Och jag skulle vilja berömma Johannes för att eh, ha spikat spiken i huvudet, som han inte säger, utan man säger flagit huvudet på spiken. Det är precis det det handlar om. Det är, så, fort, så fort man inte har något så, i sak att komma med då vänder man ju till de här värdekonservativa frågorna. Jag tror det var John Stewart som skämt om det. Han sa att eh, de nya arbetslöshetssiffrorna har kommit. De har sjunkit med eh, 2% eller vad det är. Med andra ord, republikanerna kommer att börja prata om socialkonservativa frågor. För det är precis så det funkar. Så fort de inte vinner på jobs, jobs, jobs snacket så vänder de till de här socialkonservativa frågorna där ja, de får ju visst viss mängd röster men är ganska begränsad, nämligen den kristna höger. Då. Och det verkar ju undras som att republikanerna hämtar sina, mest av sina röster hos just värdefrågor då, som abort och kristna värderingar jämfört med faktiska sakfrågor. Det är väl ingen direkt som tjänar på att ha republikanerna som det ledande partiet? Nej. Nej. Nej, exakt. Nej, men så att Johannes har ju helt rätt. Det är ju ett sätt att man behöver inte prata så mycket sakfrågor för att man hela tiden pratar om eh, abort och allt vad det nu är. Och det, det är precis så det funkar. Och Johannes Rodén eh, sänder ju också ett program på dagen kan vi säga. Eh, jag tycker ni ska lyssna på det. Jag tror det går i morgon klockan halv nio. Eh, och så, som sagt, är det någon mer som har... Any questions? Så får ni höra över till oss, antingen på Facebook eller på... Eh, vår sida, ska vi lansera den idag kanske? Ja, vi har samlat alla podcasts på ett ställe Så nu finns de lättillgängliga på sessionen.wordpress.com Sessionen.wordpress.com In där och tankar ner era absoluta favoritavsnitt Sessionen Är det Newt Gingrich, han, vi pratade ju med honom förra, förra veckan, eller var Tobias du som pratade med honom eller hur? Eller kanske var förra, förra veckan, du berättade att han är så tragisk nu, han är så irrelevant i det presidentvalskampanjen, han måste ta betalt för att folk ska ställa upp på bild med honom, ta väl, låt säga att det är 100 dollar för att 50, efter, 50 dollar 50. det går ner efter varje, ja, varje vecka som går tanken är då att han, han lägger inte ner trots att han inte har en uh, sportstyre till chans att säga, vinna det här så är han ju kvar i racet och han vill så att säga forma debatten i i USA då och det försöker han göra. Det har han gjort genom att han har åkt nu till det kallade NRA. Känner till NRA? Eh, National Rifles Association. Det är alltså en förening som förespråkar så att säga the Second Amendment, det andra tillägget i USA:s konstitution som säger att skriven i slutet av som säger att eh, alla alla, alla medborgare ska ha rätt att bära vapen helt enkelt. Och det har de kvar fortfarande och tycker att alla ska ha rätt att ha vapen då, och handla med dem och vad man nu vill göra. Och då är den här föreningen då helt enkelt lobbar politiker för att man ska få fortsätta ha den här rätten. Och deras det jag råkade börja spela upp här förut det var ju Charlton Heston, han är nu död tyvärr, men han var i alla fall deras ordförande och han, i den här filmen Bolling for Columbine från som Michael Moore har gjort så pratar de väldigt mycket om NRA och då, det klassiska citatet är ju det här. From my cold, dead hand. Och han håller upp ett vapen och skriker, from my cold dead hand. Och det han säger då är alltså att den här tar ni ifrån mig bara ifall att jag är död helt enkelt. Över Min döda kropp lämnar ifrån mitt vapen. Och bara för att förklara lite vad det handlar om. Eh, om ni känner, du känner jag till den här Collenbys skjutningen. Det var i en skola i Denver som där, eh, två ungdomar hade köpt vapen lagligt. Och gick in och mejade ner sina skolkamrater och lärare. Jag tror att det var 15 stycken som dog. 22 stycken som blev skadade och så där. Och eh, tio dagar efter den här massaken då, så kom NRA dit för att ha ett möte. Och du såklart så vill ju inte Danvers bormästare vill inte att de skulle komma och skicka brev till dem och då hade Charlton Heston följande att säga som svar till bormästaren i Danmark. I har en message från den mayor, Mr Wellington Webb, den mayor i Denver. Han skickade mig detta och det säger "Don't come here, we don't want you here." Jag säger till stadsmästaren: "Detta är vårt land." Det handlar om ett väldigt eh, grupp förening som helt enkelt har noll förståelse för att det finns väldigt många som vill leva i ett samhälle där man inte behöver vara rädd för att fel personer får tag i, på vapen helt enkelt. Men vi säger också att det är väl ingen eh, jätteliten förening heller. Vi, vi får låta som man tänker på kanske ja, juridiska föreningen eller fotbollsföreningen. <laughs> jag eh, tycker det låter som en liten sekt. Ja, det här är alltså en av de absolut starkaste lobbygrupperna i hela USA. Eh, jag skulle säga att många röstar på republikanerna just på grund att de är pro-gun. Alltså, jag pratade med flera stycken AV Ayo som sa att ja, jag bryr mig inte så mycket övrigt men jag är pro-gun, republikanerna är pro-gun, jag kommer att rösta på dem. Mm. Så att det här är en, en extremt stark grupp, jättelobby alltså. Vi pratade lite om den värdekonservativa högen tidigare. Jag kan tänka mig att det är, det är lite överlappande där också. Det är nog många som tillhör värdekonservativa högen som också tillhör vapenhögen. Definitivt. Jag tror att det här får, får fler röster än till exempel anti-abort-människor och sånt som kanske inte är så stort som de försöker blåsa upp det till. Det är den här föreningen som Newt Gingrich då, för återkommande Newt Gingrich, har varit och pratat oss. Och vi som har pluggat juridik vi har ju också pluggat lite folkrätt. så där. Vi känner till att det finns flera internationella rättighetsstadgar med en massa katalog, massa rättigheter och sådär. Newt Gingrich vill föra in en ny rättighet i eh, FN. Vi ska lyssna på vad han har för förslag. A hey, Gingrich presidency will submit to the United Nations a treaty that extends the right to bear arms as a human right for every person on the planet because every person on the planet deserves the right to defend themselves from those who would oppress them, exploit them, rape them or kill them. Ja, det är alltså han vill alltså att det ska vara en rättighet för alla människor i hela världen att ha ett vapen. Ungefär som det är en rättighet att slippa bli torterad som de inte respekterar dem. Det tycker jag inte är så bra idé, kan jag tänka mig. Jag tror att han är för waterboarding. Men att alla ska få ha vapen, det tycker han är en bra idé. Ja, det är märkligt med Newt Ginger att han fortfarande är kvar i racet. Det förbluffar mig alltså. Det är liknande. Jag har man sett filmen Varsitt Blues. Jag en amerikansk fotbollsfilm med John Voight och eh, den här trevliga killen från Dawson's Creek eh, Och i slutet så, så tränar så för det här laget och så de sparkas ut av spelarna. Eh, går ensam alltså i, i liksom den här lilla gången man går ut i planen då för att de har kickat honom och han går och klappar för sig själv. Och bara, nu kommer jag nu gräva så här. Och liksom, ingen följer efter honom. Mm. Eh, varför ger inte Karl upp på Men ja, precis, men jag tror också det är för att han har en viss makt. Jag menar, folk rapporterar ju från när han talar vid, på NRA nu då. Det kommer ju att säga färdiga debatten i viss mån. För att ju mer tokiga grejer med sig åt höger, desto längre är det vissa som argumenterar för att man så att säga, skjuter hela politiska spektret åt höger. Då. höger då. Det kräver ju att Romney helt plötsligt också måste anpassa sig. Han måste liksom vara höger för att tilltala med de NRA-väljarna. Det är det vissa som man ser. Så att det, det, Han har väl en viss makt, men viss, man kan tycker att han borde, ju, han borde ju ha större omsorg om sitt hanseende. Folk tycker att han är, en han att kanske att, är så ovärdigt. I botten liksom, jag vet inte. Ja, det skulle väl vara det då. Ja, men, ja, jag vet inte. Han kanske siktar på en vicepresidentpost. känns för, väldigt oerhört. Ja. Det kan jag ju glömma vi, vi lyssnar på vad han sa vidare Varför det är bra ifall alla har vapen Far fewer women would be raped Far fewer children would be killed Far fewer towns would be destroyed If people everywhere on the planet Had the right to bear arms And far fewer dictators would survive If people had the right to bear arms Everywhere on the planet så vi kommer få färre våldtäkter och barn som blir döda. Ja, men de här troligt. kvinnorna och barnen kommer istället bli mördare för att de måste skjuta personen eller? Eller liksom <skratt> våldsmonopolet blir helt ställt på sin ända ifall alla ska ha vapen helt plötsligt. När har man rätt att skjuta någon då? Argumentet håller ju inte. Man kan ju dra det till sin spets på olika sätt men man kan titta i omvärlden. Liksom Somalia finns det hur mycket vapen som helst. Mm. Det är inte alls enskilt säkert där. Tvärtom så är det ett väldigt osäkert land där... Jag skulle inte vilja gå till skolan här heller om alla gick omkring med vapen. Alltså, Vart skulle man vilja vistas egentligen? Som, som i USA där de har nu att här concealed carry-lagar som har nästan alltså, alla delstater i princip får du gå med dolt vapen. Eh, och så var det inte alls för tio år sedan. Nej. Alltså, extremt. Ska man, Men jag talar ju lite för hur mäktig den här lobbyn här då. Mm. Ja, oerhört mäktig. det, det här är inte man inte vågat ta den här liksom. Och Obama vågar inte ta i det här problemet. Men jag nej, förstår nej. inte hur folk kan tycka att det är ett bra förslag att man ska få vapen. Det är en väldigt märkligt. Det, är ju och och det som NRA verkar består, när jag har läst på lite så verkar det som att det består av eh, två olika typer av... Om man bortser från de som bara av ekonomiska skäl vill att alla ska vapnas alltså och företrädare för själva mm. vapenindustrin så är det inte ideologiskt. Det är två, dels de som man ser att det är en sport, att eh, alla ska ha rätt till för att få target practice och sådana saker. Och det är ju en väldigt stor kultur. Mm. med targetbacks och sånt. Det kan ju säkert Tobbe vittna om som var varit i Iowa, att man skjuter väldigt mycket och sådär. Det kan jag vittna om. Jag sköt själv en del. <laughs> men, men det, stora, det största det, det argumentet med störst ideologisk tyngd, om jag säger så, det är ju det här att man anser att USA grundades genom en revolution från engelsmännen och man måste ha kvar vapen även nu för att kunna göra en till revolution om det så skulle behövas. Det, och det är lite det nu Gingrich pratar om också, han är ju historiker som ni vet, så han tittar mycket på historien och liksom vi, vi pratade lite om att vi skulle kunna, komma sakna de republikanska kandidaterna så vi, vi inledde programmet idag med att eh, prata lite med, om en av annan Efter pausen ska du komma tillbaka sen och så ska du prata lite om Det ska jag göra, jag ska prata om USA och den amerikanska armén Nice! Yes Tack så mycket, vi kommer tillbaka alls strax Välkomna tillbaka alla. Ska ni vara till Långhuset där sessionen sänder live på Radio Campus. Det står fortfarande 2-2, tycker ni att? Det känns ju lite sorgligt också. Lite nervöst, ja. Mm. Men vi kan väl dränka nervositeten i lite amerikansk. Det kan vi göra. Mm. Jag ska alltså prata om två saker som jag inte har övergivit mycket till övers för. USA och deras armé. <laughs> ja. I helgen så blev det en del skriverier i tidningarna. Och det handlade om kvinnor i den amerikanska armén som hade blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och hur de blir bemötta när de anmäler det här. Mm. Ja. Jag kan tycka mig att de får ett väldigt bra bemötande med i personal som förstår sig på eh, den här typen av problematik. Och... Tyvärr så är det ju inte riktigt så mindre. <här> Överraskning. <här> Precis. Nej, man skrev ju om att under 2011 så anmäldes ungefär 3000 sexuella övergrepp inom den amerikanska armén. Mm. Och där är ju helt sjukt tycker jag i alla fall Det, låter ju, det är ju väldigt höga siffror mm. Och man är ju ganska oroliga på försvarsdepartementet För att ja, siffrorna har bara ökat Trots att man påstår sig ha en nolltolerans mm. um, Men de här 3000 fallen De utgör också en väldigt, väldigt liten del Av ja, hur många sexuella övergrepp som rent faktiskt äger rum för, Ja, det är väl ja, var toppen av det att vara toppen över Tisberg liksom Jo men det är det Försvarsdepartementet, de har ju själva uppskattat att mörkertalet ska vara så högt som 19 000 fall mm. per år. Det är precis, ja. och det är, för jag menar det är försvaret, det är inte det som man tänker kulturen eller inte vad man anmäler av sexuella traxerier. Nej, det är väl inte det. Men, men det här är väl äh, alltså män på kvinnor? Eller är det ja, främst är det ju män på kvinnor men det är även män som har anmält också. Då. Mm. Men då kan man ju tycka att eftersom det är så pass vanligt förekommande så borde man ju liksom ha ett välfungerande system för att erbjuda dem stöd och så, precis som du sa. Men det har man ju inte för att många av de här kvinnorna, de har ju istället, eh, efter att de anmält så säger, ja, har de fått diagnosen att de är psykiskt sjuka och blivit avskedade från armén. Alltså, alltså de som har våldtagit folk? Nej, de, de som har blivit utsatta för Om de här Om det går så väl. Nej men ja. för det, det är ju verkligen, det här har vi egentligen så fall, det är så tvärtom. Det här är lite samma, det, det, det här är ju värre tycker jag i och för sig. Eller det är lite samma skola i alla fall som att man skickar iväg de mobbade barnen istället för de som mobbar. Ja men precis, det är ju helt sjukt. Och det jag tycker är lite lustigt är också det att trots det här så verkar man ju fortfarande liksom inom den amerikanska men lida av lite, ja en, en obefogad hybris. Och då tycker jag att vi ska lyssna på ett klipp om vad man har att säga om sig själva här. Always, right always be bright all Ja, nu hörde ni nog kanske inte så jättemycket av det där Det han sa var att USAs armé kommer alltid vara eh, The brightest shining Lighten och sånt där Ja precis, man tycker alltså att man gör alltid rätt om man är alltid bäst ja. Ja. Tyvärr så stämmer ju den här bilden inte så jättebra Överens med det som några utsatta kvinnor berättade Det var ju några kvinnor som i samband med att de här artiklarna skrevs Gick ut med vilket bemötande de hade fått När de anmälde det här och pratade med sina överordnande mm. Vi ska lyssna på vad de fick höra det låter som ett klassiskt sätt att trycka ner kvinnor på. Det är det, är det klassiska mm. att uh, man anklagar de som säger så jag blivit utsatta för våldtäkt då, för att uh, de vill ha sex med så många. Ja, precis. Och en annan kvinna, hon fick ju diagnosen av ja, personliga efter att hon hade träffat sin psykolog då två gånger uh, och hon ja vi kan ju lyssna på vad hon hade att säga om det här Jag am my rapist stood in front of the desk of my chief he felt that whatever issues and we had that we have to go work out I met with the coast psychiatrist two times before he diagnosed me with adjustment disorder Precis. Sailors would be sailors. Så då får man räkna med lite våldtäkter också. <laughs> Men det är så, det är så vansinnigt där. det, är, för det är verkligen. Man förstår ju att det, att det är så här på ett sätt. Med tanke på mm. hur kort tid det var sedan Obama fick eh, dra tillbaka den här lagen om att eller även om förhållningssätt eller på vilket sätt den här ja, regeln fanns. Det var en uttrycklig regel, att de här skontäller kickas ut i det mer om du erkänner att du är homosexuell. Så det känns som att det ligger lite i linje med att man har väldigt lite förståelse för att människor inte är krigsrobotar ja, och att precis. en modern armé borde ta, ta det i beräknande. Jag tror att armén kommer bli bättre av det. Och men ett sånt här uttalande också, att sailors will be sailors det är ju, det är ju kränkande mot alla inom armén som liksom är hedliga människor också och inte håller på med sånt här. Men så, ja, hur, hur kan man ens ge kvinnor de här diagnoserna? Alltså, varför gör man det? Alltså, först och främst är jag chockad överhuvudtaget att 3000 sex... Jag menar, det här är ju ska vara det mest disciplinerade gänget i amerikanska samhället och 19 000 i, i alltså, som tal. Och det är Försvarsdepartementet som säger det själv Ja, det är, ja, ju det är lä, läge, kunna vara betydligt högre, jag mm. tror faktiskt att det, med tanke på hur stora armén är så låter 3 nästan lite, ja. med tanke på att man förstår ju att kulturen är rätt unken mm. Ja, men det känns så hemskt också för att eh... Det, det är lite lustigt med att kvinnorna får just diagnosen personlighetsstörning. För den här skadan eller sjukdomen då, den anses inte vara orsakad av yrket. Så då när de får blir avskedade, då får de, har de inte rätt till samma förmåner som de andra oh. har heller. Så det är ju, från militärens synvinkel så är det ju väldigt positivt för deras ekonomi och så. Ja just det, de, de, de, de blir våldtagna, anmäler det, blir kickade utan några förmåner. Precis, vissa har ju till och med blivit återbetalningsskyldiga. ja. <laughs> Ja, CSN är ju bleknöjd jämförelse med amerikanska armén man säga Sen precis. finns det ju en annan aspekt där också Jag menar, Det här är ju de som ska sprida USAs budskap om fred, demokrati och jämställdhet till resten av världen känns ju intressant att de här männen och kvinnorna befinner sig i Afghanistan och ska lära dem hur demokrati fungerar Ja, vi får se ja. vad Talbana tar efter dem Det är den, de få goda sidor som verkar som du visas upp Skit. Eller det man får se på Youtube när amerikanska soldater kissar på döda afghanska soldater eller såna här stories som vi hör här Ja, eller precis, precis går nu 16 stycken familjemedlemmar en, en rädd på natten, som den här mm. gjorde. Ja, det, är, och vi ska, ja, det är ju verkligen ett, säkert ett fåtal som synsklar med det här också. Men det är ju det här som syns. Det är det här som, jag menar, de, vad, vad är deras motto i Afghanistan? Det är typ win hearts and minds eller sånt där. Mm. Och det är ju definitivt en det som man tänker på i första hand då. Det är ju såna här små incidenter. Mm. Mm. Ja, i alla fall. För Försvarsdepartementet har ju nu tänkt att de ska råda bot på det här genom att äh, de har tillsatt en utredning som de ska följa upp nu i maj och befälen ska få utbildning i hur de här brotten ska hanteras och så vidare. Men jag är väldigt skeptisk till om det här kommer leda till något överhuvudtaget. Insatserna känns ju alldeles för små och de kommer alldeles för sent. Absolut, men det är ju bra mm. att det kommer sådana här. Det är alltid bra med den här typen av avslöjanden. Ja. Eller kartläggningar eller vad det nu kan vara. Så, man... Vad tycker ni? Ska vi avsluta med att visa USAs armé? Jag fördömer oh. dig. <laughs> jag fördömer dig. Vi fördömer er. Vår kulturminister har ställt till med en skandal i helgen. Eh, hon har ätit tårta. Det låter väl oskyldigt i och för sig. Ganska gott med tårta också. Men det var ju inte normalt tårta utan eh, kulturministern Le Lena Andersson Liljeroth eh, var då på en konstinstallation i söndags. Tämligen vanligt nöje för medelhållssvenskan kan man tycka. I synnerhet kulturminister kanske I synnerhet borde det vara lite svårt att hinna med alla tänkbara museer och sånt man ska besöka som kulturminister. Kulturministern har kritiserats för mycket av, av olika kulturetablissemang etablissemang för att inte vara så kulturell av sig och säga att finkultur är inget som ska finnas utan det ska vara tillgängligt för alla. Och så. Och kanske poängen med kultur är att det ska kanske vara lite svårt att ta till sig ibland också. Och vad har då hänt då? Jo, det är en konstnär som heter så mycket som McCode Linde och eh, han har då bakat en tårta föreställande om man får säga en kolonialtypisk kolonial, kolonial, parodi Ni tänker er, de här gamla bilderna av svarta som förekommer i tidigare versioner av Kalanka och med så och så där när de utmålas som stora läppar och st som en stor vit mun stora vita läppar liksom som, Klassisk postkolonialistisk exotism med andra ord Precis det ordet efter, tack Anders och han har då bakat sin tårta i det här och själva huvudet på tårtan har då utgjorts som konstnären själv. Det vill säga att han har lagt upp en, en stor en tårta av en kvinnokropp på ett bord och sen så har han liksom gömt sig under bordet då. Så att huvudet sticker upp liksom där kvinnans huvud skulle vara, vore det en riktig... Exakt, vore det en riktig person, och, eller kvinnor och det här är ju någon man då. Men det som hände i alla fall var att Lena Andersson, Liljerod... Böds in till eh, tårtfesten och övertygades om att det var en bra idé att hon skulle få skära upp den här kvinnotårtan. Då, som en, en naken svart kvinna då. Eh, en parodi på en svart person. Ja ni om ni fick skära upp en människotårta vilken kroppse skulle ni börja med då? Skulle skära kanske personligen välja något som armen eller något? Så, men... Jag skulle inte välja den delen som hon valde. Andres? Jag skulle känna mig obekväm med att delta i det som var tanken med det här konstprojektet nämligen att man skulle börja skära på ett ställe som påminner om könsstympning. För skar hon i magen? Äh, fel, fel, fel. Skar hon i huvudet? <laughs> Nej, det var ju en levande person, så det gick ju inte. Äh, hon tog för sig av den svarta kvinnans sköte och har fastnat på en episk bild får man ändå säga när hon står och skrattar med det utskurna skötet på en tallrik inför vita medelålders män och kvinnor som glatt fotograferar Ja hörni, om den här bilden som för övrigt finns på rådocampus.se från vår, dagens eh, sessionen inlägg då, så kan ni se bilden som vi pratar om Konsten kan ju tas långt på olika sätt, men man kan ju fråga sig hur politiskt smart det då är att som kulturminister gå dit och ta för sig av en svart kvinna tårtas könsorgan. Ja, precis. Det är väl, jag måste säga att jag nyanserar gärna, gärna är den som liksom är tolerant och liberal när det gäller olika former av kulturryttringar och konst. Så Jag tycker, liksom, låt gå, gör vad ni vill. Men problemet med det här fallet är att det är ett väldigt kontroversiellt konstverk, får man ändå säga. Ska vi inte lyssna på det klippet från, eller har du tänkt att spela upp det lite senare kanske? Du tar upp det så att vi vad fan vi spelar upp det. Vi spelar upp det för det var så här, den här mannen då som ligger i tårtan eller som så att säga han han är ju levande och gjorde så att det verkar som att man faktiskt skar i honom och då låter det ju som du gör i den här videon. Ja. <trycklig> <trycklig> Rrrrrrrrr Aaaaah AAAHHH Aах Philip AHH … Så som sagt, det är ett kontroversiellt konstverk på många sätt. Vi väcker ju mycket känslor, och det är väl lite det det ska göra. Och sen så är vi tanken att det ska, man skärs att, att det påminner någon sorts könsstympning och att det ska på något vis väcka frågor kring västvärldens syn på Afrika och eh, arvet efter kolonialismen och sådär. Det är väl det som är tanken, men det som händer här i att kulturministern alltså står och skrattar när hon hänger över det här eh, speciella konstverket och det, det, det, det är inte bra PR om man säger så. Nej men det här ser ju ut som att det är den lyckligaste dagen i hennes liv och ja jag vet inte. Det känns inte lämpligt liksom att, att hon gör det här. Alltså det hon har ju träffat i klaveret gång på gång. Mm. Och nu liksom den här bilden som är verkligen en amerikanska dröm reklama så alltså är reklam för tankar med vad som helst. Bara idelbleka står och skrattar med en sån eh, mata då ska tilläggas, matar då den här kvinnan med sitt eget, hennes eget könsorgan när jag vad hon gör på den här bilden faktiskt hon talas alltså av det utskurna könet i tårtform och matar kvinnan då så, alltså så bizarrt, jag såg den här videon så jag, alltså jag mådde dåligt Nu står och skär och den skriker jag, hade aldrig, mm. jag kan knappt äta vanligt tårta man blir inte så sugen på tårta direkt nej men de som skär den verkar tycka att den är helt fräsch det är uppenbart alltså Nej men det känns ju mest som att det är en politisk motståndare Som försöker sätta dit henne eller någonting Och hon går på det helt enkelt Ja, det var någon som någon bedömare som skrev det att det känns som hon gick rakt i fällan. Den här mm. eh, konstnären då, som blev matad av eh, kulturministern skrattat sig lycklig när han insåg att mm. det här står någon att fotografera just nu. Den här konstnären kommer att bli känd över hela världen för att den här bilden och det här filmklippet Tobias pratar om som spelar upp ljudet ifrån det har ju börjat bli så, så kallat viralt. säger man på svenska? It's, it's gone viral, som man säger på engelska. Den här bilden är obetalbar alltså. Det, det ser ut som att det påminner en lite grann om den här filmen Clockwork Orange. Den här filmen ja, Clockwork Orange på slutet. Där, när han blir matad då av den här ministern som sitter i ja. klaverat och han sitter och skrattar där och han mm. gapar så roligt. Det påminner väldigt mycket om den faktiskt. Fast typ, lite annorlunda då. Men en twist om man säger så. Då. Ja, men han måste ju ligga där och bara. Yes! Kulturministern kommer hit. Hon skarar upp Ett sköte, Hon matar mig med det. Alltså, om man är typ vänster eller något så har ju hans lyckligaste dag infunnits sig. Mm. Vad tror du, Fredrik Knärnfeldt, efter Torgfors eh, avgångar till? Vad tror du han tänker när han ser det här? Jag kanske börjat med att tänka... Katastrofysen! <skratt> och utåt kanske han säger... Lite synd. <skratt> <skratt> Förmodligen tar han i ännu mer än så, kan jag tänka mig. Lite synd. Ja, ah, det, det är liksom en efter annan som går och bort sig här. Ja, faktiskt kul. Och, vad är det för drama... Jo, det här? Eh, Sverige har kast, du ska inte säga, avpixlat. Kastar sig över situationen. Och säger att nu är det okej okay att se en egen boll. För att nu när man har bevisligen, har bakat en. Oh. Jag ska säga, En afroamerikansk. En, ja, en, en, ja, en, en tårta av en möklighetperson. En tårta av en mörker personer helt enkelt. Så jag menar, den är definitivt större än en chokladboll. Eh, och de säger då att nu har. <går> Nej minister står jag här och äter av det Ja men det är ju det är exakt samma sak mm. Är det inte lite långsökt att dra in chokladbollen i bilden helt plötsligt Det är ju ingen som förbjuder dig att säga ordet Så sluta tjafsa så mycket om vi ska säga det eller inte Om ni driver ett eget café, ja men skriver det och Det är inte olagligt Men Nej. sen kanske ni inte får några gäster liksom. Nej precis, mm. jag menar, det, är, det är väl fritt land på så sätt Men det var ju precis som vi brukar säga Att, att man inte bara säger det Precis på samma sätt som om man beskriver en prostiterad kvinna Så säger man inte att det är en hora Det gör man inte, därför att det är ett nedsättande ord Ja, alltså samhället utvecklas och vissa ord blir fula, hora, slyna och sånt säger man inte längre. Varför ska man då säga eh, negerboll eller man kan säga chokladboll som jag har sagt? Jag tycker att vi är redo att gå till domslut. Vi har ett rad punkter att eh, avhandla här. Mm, först. många då. deldomar då? då kommer, ja, det kommer ett antal deldom. Först kommer en deldom då vad gäller konstinstallationen inklusive Macondolinde. konstnär, som alltså, frias eller fällas för det här konstverket. Jag tycker att han ska frias. Han har ju lyckats med det budskap han vill förmedla ändå. Han har ju fått sin uppmärksamhet och allting. Men han är ju en enskild person. Han har ju rätt och alltså, han, jag tycker inte han är gjort något fel. Självklart ska han frias. Helt och hållet. Dessutom är han extra safe då eftersom att han själv är ju, han är också från Afrika då. Han sitter ju i tårtan liksom. <laughs> han sitter ju i tårtan, men vad fan han har inte att klaga på. Utan tvekan så fria som för det här konstverket. Eller, okej. Okay, ja, men viss reservation kanske. Det, det är ju ett stötande... Ja, får, ja, absolut. Ju... Men det är som man brukar säga är, yttrandefriheten är ju inte till bara för sånt som inte är stötande och skaver, utan yttrandefriheten är ju till för sådana... För till och med Mohammed-karikaturer. Exakt, Precis. och om man ser till hans andra konstverk så har han ju i princip alltid så utgång från rasism och olika sorters föreställningar och sånt. Så det här är ingenting ovalt för hans del. Men... Han frias alltså, och Lena Andersson Lilliroth för att bevisa eventet och skära upp tårtan. Frias eller fällas? Fällas, garanterat. Hon borde inte ha gjort så här, det är olämpligt tycker jag. I alla fall i hennes roll som kulturminister. Om vi, om vi delar upp frågan då, börja med att, att gå på utställningen utan att skära upp tårtan och mata konstnären. Okej, okay, ja. hon kan ha gått på utställningen och säga så här... Uh, jag tycker jag påverkar det starkt av det här. Uh, jag väljer att inte posera på bild och skära upp skötet på tårtan. Mm. Uh, jag tycker att det var fruktansvärt hemskt. Och det tänkte, jag tänkte på olika det flickor. Ja, precis. Du borde bli kulturminister. <laughs> ja, nej, men det är det ju precis det, det är precis det som man måste inse när det är ett sånt här kontroversiellt... Uh, Eh, konstverk, precis på samma sätt som hon inte bör liksom stå på serad bredvid Lars Wilks eh, eh, Mohammed-karikatyr, det var inte, skulle inte heller vara så bra idé. så bör man liksom tänka att okej, det här är ett kontroversiellt konstverk, jag kan titta på det jag behöver inte delta i konstverket som vore jag en del av det, för nu är jag ju en del av konstverket. Men borde man inte kunna förstå det själv som kulturminister? Om man frågar eh, Fredrik Reinfeldt och, och liksom vad han tycker om att hon inte förstod det så tror jag han säger. Lite synd. <laughs> Alltså, man måste ju sitta där så här och bara ta sig för pannarna ungefär, ungefär som i Percy han tränar här basketlaget den här killen. Äh, sk Skit i det eh, Och slutligen då så har moderna museet fått utrymmas nu Alldeles för några timme sen för att det bombhotades då Av eh, folk som tyckte att det var rasistiskt eh, Frias eller fälls de? Ja de fälls ju självklart Alltså ja. våld är aldrig okej okay. det, det kan man aldrig, aldrig, aldrig Ifall vi kritiserar någonting på så, stationen Så menar vi aldrig att man ska tillgripa våld Sessionens domstol har återigen dunkat varandra i ryggen och enats i samtliga domslut. Du står 3-2 i matchen till Skellefteå mot Brynäs. Så vi känner att Brynäs behöver lite... Inge SM-guld här. säg inte så. får vi se om låten kan hjälpa Brynäs lite. Kom igen nu! Hoppas de tar i sig av det där. Det står fortfarande 3-2 och Skellefteå har powerplay i matchen mot Brynäs. Vi får se ifall att det blir en ytterligare en finalmatch. Det verkar som, att, det, verkar som det är i nuläget. Ja, studion fylldes till bredden med dansande fans eh, som varit väldigt besvikna när ni inte visade att det var inget disco här, utan det är tråkig radioshow i deras ögon. Tråkig. Jag tycker vi är jätteroliga. Nu ja. ska du motvisa dem, Sanna, tycker jag. Precis. Och Eftersom vi är så himla roliga i positionen så tycker jag det passar sig bra att prata om humor. Yay! Mm, yay! Nämligen finsk nationalistisk humor. Det ja. <laughs> låter inte så att är för sig. Nej, vi ska alltså diskutera om man kan skämta om vad som helst. Och det tycker jag att Helena Erronen, som är sekreterare till riksdagsledamoten Hirvisari i det finska partiet Sandfinländerna, borde ha funderat lite mer över innan hon yttrade sig på sin blogg här i onsdags. Mm -hmm. Ni har väl läst den, antar jag. Hon föreslog ju att... Människor med utländs härkomst skulle arm, ja, bära en armbindel- för att polisen skulle kunna känna igen honom bättre. <laughs> det är Aha. lite som eh, var det Beatrice Ask med lila, kuvert. lila kuverten. Lite samma ja, skola. Det är lite, lite nästan värre. Om säga. Ja, det är det, ja. absolut. Men, kanske, vad tänker du om? du tänker någon form av stjärna då som de fäster på bröstet. Ja, precis. Jag kan läsa upp hennes förslag. här. Då. Hon skrev så här. Muslimer skulle kunna ha en halvmåne- Ryssar, hammaren och skäran. <laughs> Kambodjaner, en landmina. Och amerikaner, en hamburgare. Och svenskar, en stor tårta. Ja, vilken, vilken symbol skulle ni helst ta av de här? Så amerikanerna behöver ingen symbol. Så, de räcker med att de möter hamburgaren. Ja, eller? men. Vi eh, tycker det. Jag Nej. Men vad, hade hon med dem för att det inte skulle verka som att de bara pekade ut vissa då? Typ, jag ja, ja. märker ut amerikanerna också. Förmodligen. <laughs> Nej men i alla fall, det, hon, min, liksom. ja. <laughs> Nej, hon fick givetvis väldigt mycket kritik för det här. Ehm, och ja, Sanfinländarna är ju liksom, det är ju ett nationalistiskt parti så det känns ju lite känsligt. Men ja, sorgligt nog så är det här Finlands tredje största parti också oh. sen förra valet. Bra Finland. Katastrof. Alltså, hur man, tänkte man, man ska ni där? Om man ska väl lite beskylla alla väljare samtidigt för den här enstaka personen. Nej det är sant. Alla har väl idioter i, i olika partier? Tyvärr. Eh, Jan-Emanuels så och sådana här. Ja. <laughs> ja, men själv så sa ju Erron ändå att det här rörde sig med ett dåligt skämt, sa hon. Och sen, <laughs> ja, det är sant. Ja, precis. No och sen, shit, Sherlock. Hon försökte ju måla ut sig själv som Martyr här också och säger att om man, ti om man tillhör Sandfinländerna så blir ju allt man gör missförstått. <laughs> ah, ma, ja, verkligen. Jag vet inte, jag har svårt att känna någon sympati för henne i den här frågan. Men hur menar hon om missförstod? Hon tycker inte att man ska ha det Hon menar inte vad hon sa, eller? Nej, hon var ju, alltså det var, hon var ju sarkastisk, menar hon. Ja. Och folk har väl tagit det här lite mer bokstavligt. Mm. Det är jättebra jättebra jobbat. Ja. Men alltså sarkasm, det, det man måste fatta är att man kan vara sarkastisk hemma på kammaren. Men som politiker så funkar det inte. Ironi och sarkasm, går, dels går det inte hem hos alla åldersgrupper- och för andra så ska man du kan alltid ta en sarkastisk remark och vända på det till ingen fördel. Har man ju någon reklam? Vi ser att amerikaner gör det hela tiden. Ja, men det är ju liksom så att när man är politiker och man är ju representant för ett parti så man kan ju inte göra sådana här uttalanden. Det är ju helt idiotiskt, det borde man ju förstå själv också. Sen får man väl säga liksom what goes around comes around. Liksom, hon har ju förmodligen liksom gått runt och skämtat så här på det här viset med. Det är förmodligen liksom, hon tycker väl inte att det här är ett så tokigt förslag egentligen. Nej. Så att det ligger väl rätt nära till hans att liksom, ja, <kör> ja. då, skämta om det. Och den här ledamoten som hon är sekreterare åt, han tyckte ju inte att hon hade gjort något fel. Så att han har ju även lagt ut inlägget igen efter att hon har tagit bort det. <här> <här> <här> Härligt. Ja, ja. ja, nej men vad? Ska vi gå till domslut? Ja, vi kan får väl... man skämta om vad som helst? Alltså ja. man får. Ja, såklart. Du får ta konsekvenserna av dina skämt om det är dåligt eller bra liksom. Ja, ja. Liksom precis så. När det, när det verkar som att det säger någonting om att du har åsikter som är väldigt eh, orumsrena, så får man ju liksom inse att okej, okay, det är väl bra för oss andra att vi får veta att, att vi kan underlåta att rösta på dig. Ja, precis. Nej, men i det här fallet så tycker jag att det är väldigt fel, och det är ju erronen själv som framstår som det dåliga skämtet. Absolut. <laughs> <Faktiskt. laughs> bra sagt, faktiskt. Uh, ja, nej, det här ligger ju i linje med det förra inslaget vi hade lite så. Att uh, politiker visst man har man yttrandefrihet men tänk före tänk efter före det är mitt Romney är ju han är ju mer eller mindre den klara presidentkandidaten nu och vi har pratat väldigt mycket om hur republikanerna är partiet som mer eller mindre driver ett krig mot kvinnor man, det kommer lagförslag mot lagförslag som begränsar kvinnors valfrihet som handlar om hur kvinnor inte har rätt att bestämma sin egen kropp man försöker dra tillbaka lagar som underlättar för kvinnor att anmäla lönediskriminering etc. Vi har pratat väldigt mycket om det här i Lutopias om hur republikanerna är anti-kvinnopartiet helt enkelt men det försöker Romney då tvätta bort för han tillhör ju republikanerna så att han måste ju försöka få några kvinnor rösta i alla fall och det han gör då är att han skickar fram sin fru han tar med sin fru som heter Anne Romney och det han gör han till exempel på det sättet där han säger att min fru Ann Romney säger att de viktigaste frågorna för kvinnor är ekonomin, till exempel arbetslöshetssiffror och sådär. Kvinnor är inte så jätteintresserade av ifall att de har rätt att bestämma sig i egen kropp och sådana saker. Om de får lika mycket lön de bryr sig inte så mycket om sånt, säger Ann Romney då. Måste man säga att kvinnor är intresserade av ekonomin? Är inte människor är intresserade av ekonomin? Kan man tycka. Men det här är ju då ett sätt, tycker de, ett bra sätt mot, med att liksom avleda uppmärksamheten från de här känsliga frågorna som gör att inga kvinnor vill rösta på dem till ha mer frågor som är mer neutrala i det hänseendet. Och då är det en person som har jobbat för Obama som heter, äh, ska vi se några Hillary Rosen. Hon har jobbat lite för Obama. Hon är inte, hon liksom är inte del av administrationen, på så sätt, Men hon har varit där väldigt mycket. Och vissa, vissa demokrater försöker förneka att hon är en del av deras liksom, parti eller idé. Hon ju uppenbarligen. Men liksom, man försöker distansera sig. Men jag tycker det är fel för att hon är ju uppenbarligen en del av demokratiska att Och hon har i alla fall följande att säga då angående att hon Anne Romney går ut och uttala sig. Hon sa så här då. What you have is is Mitt Romney running around the country saying, well, you know, my wife tells me that what women really care about are economic issues, and when I listen to my wife, that's what I'm hearing. Guess what? His wife has actually never worked a day in her life. För hon har aldrig jobbat en dag i sitt liv. Alltså, I det bemärks att hon har haft en vanlig anställning. Så hon säger alltså, då, vad, vad hon, varför kan hon uttala sig vad kvinnor tycker är viktigt i ekonomin? och så där? Hon har ju inte ens jobbat en annan dag i sitt liv. Och det borde hon inte ha gjort för sin egen skull om man säger så. Då, för att nu hon har hon fått så mycket skit för det här. Men jag förstår inte varför. Hon har ju rätt i det hon säger. Absolut. Det... Absolut. Och det är bra att någon säger på så sätt, om det inte var så. För att nu hon sa det... Så eh, om man tänker då, tänk dig att du är... Du, du står med dina... Eh, vad, vad, är du, vad kallade du Sannas gäng förra, förra veckan? Harry Ljungbergs ligan. Ja, ja precis. exakt. Säg att, att du står med Jag dem och sen står du och bråkar med... Eh, Eh, vidningas vedo-gänget mm. och eh, så, så har ni kommit fram till att okej, okay, men vi måste försöka få dem få, eh, få dem att inse att de har fel på vissa sätt och säga, kan du inte försöka anfalla dem lite på, på det här sättet och så, så gör du det. Mm. Och precis när du har gjort det så springer dina kompisar, Maria Harro och Jungber alla, bara springer ifrån dig. <laughs> ja, fega jävlar ja, i Och vad händer då? Jo, då kan ju vi hacka på dig tills du inte orkar längre. Och det är precis det som händer i det här, i det här fallet. Jimmesina, som är ansvarig för Obamas eh, omvalskampanj, twittrade följande då, är det någon av er som kanske vill läsa upp citatet? Ja, I cannot disagree with Hillary Rosen any more strongly. Her comments were wrong and family should be off limits. She should apologize. Alltså, Okej, okay. det kokar in mig. Har någonsin Men, family varit off för republikaner? Nej, det är precis så som är gay. Alltså, jag läste en bok som heter The Obama som handlar om Michelle Obama och Barack Obama och hur, hur de har haft i Vita hus och sådär. Och republikanerna har hört på, på allt hon har gjort. När hon <skratt> åkte till Paris på semester med sina, sina döttrar så, så kallar de det för någon sorts shoppingresa och det var skandal hit och dit. Hennes försök att få nyttigare mat i skolan till exempel har man tyckt var det katast mest katastrofala någonsin. Och det är, det är ju legitimt på ett sätt att kritisera sådant. Och det är absolut när en eh, Romney, eh, Romney själv väljer Att delta i debatten Och det här också går fortfarande i linje med Vad är politiskt smart och inte Här förstår jag inte, här är det inte politiskt osmart att säga något sånt där Det här var en perfekt talking point Men att komma ut sen och backstabba din egen Person så är ja. ju liksom, Det får ju Obama verka så jävla svag och De kassor. är så fega de backar, Varenda gång de inser att de kommer få Mycket skit ifrån Fox News så backar de det, Så snabbt de bara kan och Ja de borde ju sluta upp bakom henne istället Absolut, då kan jag nyansera det lite och liksom säga att vi har stor respekt för alla kvinnor som är hemma med sina barn men faktum kvarstår att du är en av USAs rikaste människor och har haft fem hembiträda när du har uppfostat dina barn hemma. Så att, ja. Jo men precis, alltså, jag menar, de, Hillary hon har ju aldrig sagt att det är för något fel med att vara hemmafru, Nej. men frågan är väl kanske hur bra hon kan anses representera ja, resten av kvinnorna precis. Och i Amerika. vilken auktoritet hon har när den uttals ekonomiska frågor. Vi ska mm. återgå till, vi vidare till vad Ann Romney då hon eh, som svar på det här så startade hon ett Twitterkonto. Hon startade sig alltså ett Twitterkonto för att kunna svara på det här som Hillary Rosen hade sagt. Och, eh, och vill du läsa upp vad hennes eh, första tweet var? Det kan jag göra. I made a choice to stay home and raise five boys. Believe me, it was hard work. Ja, men själv... om du hade gjort det själv då. Ja, precis. Såklart det var. Det var såklart det var. Det var säkert jättejobbigt för dig att liksom uppfostra dina barn och så. Mm. men det man måste komma ihåg med hennes uttalanden som Hillary Roses uttalanden då är för det första hon har ju inte jobbat en dag i sitt liv. Hon Nej. har ju inte haft ett jobb, <laughs> det så det var ju sant. Liksom. Mm. För det andra då, så eh, visst, det kan vara jobbigt att uppfostra fem barn. Det tror jag absolut det är. Jag har väldigt stor ex, respekt och beundran för kvinnor som är hemma eller och män också som är hemma för den delen. Men det här är ju inte vilken familj som helst heller. Som snitt hade de fem hembeträden under tiden som hon uppfostrade de här fem barnen. Så att det är ju inte riktigt vilken familj som helst. Nej, och jag, merparten av alla har väl både heltidsjobb och uppfostrar sina barn. Ex Exakt, Precis. Så det är liksom hon, att, att folk bara låter det gå. Liksom, åh, hon är så jätteduktig än hon har varit här med sin barn. Hon är säkert jätteduktig. Men låt henne inte komma undan med att mot den kritik som faktiskt var relevant här. att Hon har inte haft ett enda jobb i sitt liv. Och Då var det relevant att ta upp det när hon uttalar sig i ekonomiska frågor. Alltså, frågan är vad, vad demokraterna vinner på att backa undan för det här. För om de backar så är det inte så att de vinner tillbaka de republikanska rösterna. Som i alla fall röstar för dem. Nej, då, det är ju bara att glömma. Det, det, det enda de gör är att de framstår som svaga och de förlorar möjligheten att kritisera eh, för eh, vilket är bra kritik, nämligen att de är helt out of touch, att de är så rika som de ingen koll på vad som är svårt för, med, för till exempel för ensamma mödrar som både har ett jobb och ska uppfostas mm, precis, alla. det är sjukt att de inte tar den chansen det är, är sjukt okej, Jan Manuel, en kvarts miljard kronor, <laughs> mitt Romney en kvarts miljard dollar <laughs> <laughs> alltså för. Okej, så alltså det är som någon sa också att den som låter de som är hemma med barnen eller den som tvättar och så där de har så mycket pengar att det är i princip en hobby de har då. Precis. Ja, det är klart att man väljer ju göra det men de behöver ju inte om man inte vill. Så det som man kan säga då att Mitt Romney eller som Barack Obama och presidentvalskampanjen omvalskampanjen borde ha gjort det att de borde ha spelat upp det här klippet. Det här är Mitt Romney själv som pratar om vilka möjligheter han tycker att folk, kvinnor som är mindre bemedlade bör ha att vara hemma med sina barn. I said, for instance, that even if you have a child two years of age, you need to go to work. And people said, well, that's heartless. And I said, no, no, I'm, I'm willing to spend more giving daycare to allow those, those parents to go back to work. It'll cost the state more providing that daycare, but I want the individuals to have the dignity of work. Precis, det är det här de ska göra, de ska, gå på de ska attackera de ska säga, ja, men det är ju ni som är som emot kvinnors möjlighet att få välja vad de vill göra själv, speciellt sådana som inte har så lätt ekonomiskt. Då alla republikanernas förslag leder till att sådana som inte har så mycket pengar får mindre frihet. De är, de är partiet som så säga, vill minska statens makt genom att de som är rika ska få mer och mer och de som inte har någonting ska få mindre och mindre förmåner. Det är så enkelt som det är. Kärleksfullt. Där. Precis, så att det är så mycket som man skulle kunna liksom, ger mot att liksom anfalla tillbaka istället för att liksom bara vika igen. Så om man är kvinna i Romnis USA då är det bara att hoppas att man är gift och blir försörd av sin man eller Ja, mer eller mindre. Ja, exakt så. Mm. Hur som helst så var då den här Hillary Rosen på den så kallade neutrala tv-kanalen CNN. Mm -hmm. Då blev vi ett då, den legendariska Wolf Blitzer. Där Wolf Blitzer då uppenbarligen var väldigt behugget på den här Hillary Rosen. Han var liksom, han tyckte att han hade rätt att liksom ställa henne mot väggen här nu för det hon, hon var så taskig mot stackars Anne Romney. I see you smiling a little bit, but uh, I don't know why you're smiling. because first of all... I have been a stay-at-home mom. This is not a debate about stay-at-home moms versus working moms. Det var alltså Hillary Rosenson som sa att hon och till och med själv var äh, en hemmafru. Hon, hon vet hur, att det kan vara jobb. Hon, det är inte det det här handlar om. Men Wolf Blitz då, äh, han, avbryter henne då och vill att hon ja, ska be äh, Ann, äh, Ann Romney då om ursäkt. All right, so look into the camera. If Ann Romney mm. is watching you right now, talk to her. Well, I... I send Och där så håller så gör hon ett ganska lång eh, av, ett, långt uttalande och förklara vad hon egentligen menade och efter ett tag så blir hon avbruten av vi spolar fram till när Wolf blittra avbryter henne igen här då To avoid his record on the issues I didn't hear an apology Oh well, I sent out an apology this afternoon. I didn't hear afternoon. you say to her just now. <laughs> I'm sorry. Well, I assumed that Mrs. Romney saw my apology this afternoon, but if not, I apologize. Working moms, stay-at-home moms—they're both extremely hard jobs. I know. I've shared them both, and I—I'm sorry if that offended. You. Nej, gör det inte. Be inte om ursäkt. Varför? Varför sjunka till den nivån? Republikanerna kallar ju demokraterna för allt möjligt hela tiden. och det, det, De förväntas bara liksom sitta och ta emot det. De kallar för marxister, de kallar för Anna eh, american och kongressledamoten från Florida, eh, Allen West. Så att eh, Nancy Pelosi skulle Gerard America och Barack Obama skulle Gerard America. Och det, det är liksom det, de behöver aldrig be om ursäkt på scenen. Det är liksom folk bara accepterar att republikanerna. De, de är tuffa medan demokraterna. De, de får inte liksom spela enligt samma regler. Men, tack och lov sagt att jag är en republikan bara. Jag hörde inte. Vad sa du? Så så här lät att när jag krossade rutan när jag var liten så och fick gå direkt och det har inte hänt. Men teoretiskt sett, hade det kunnat hända. Det här är ju som att man pratat med ett barn. Precis. Man får förstå det också för att. Du säger att jag skulle möta Harry Jungberg och Jonasongeng, då. Och så, så, så, så har vi kommit överens att nu ska vi slåss. Jag menar, visst, det gör jag gärna. Vi har Nissan med, mig, liksom. Typ. Ja. Men, men det går ju inte om alla drar. Då, vad ska jag göra? Jag kommer få stryk, Jag måste ju ge mig, liksom. Ja. I princip. Och här hade hon, hon kunnat ha göra det på ett bättre sätt och inte accepterat det. Men när du inte har någon stöd av alltså som vi svår. sa. Det är, hon måste vikas efter ett tag. Hon kan inte liksom ha det här inget dessutom. fysiskt element att höra det här. Sen. Ska vi göra så att vi tar en liten paus och sen så tar vi tolv forsen efter pausen? Ja, i det, vårt, kan vi göra. För vi, det här är avslutar av ordinarie sändning och sen så har vi vår, vår postsession. Ja, just det. Ja, men då, då gör vi så att vi säger att det var det för ordinarie programtiden nu. Det tycker jag. Så blir det mm. humor och mycket kul i nästa halvtimme. Stanna kvar för Guds skull. Strax nu är det dags för det som vi har så att säga efter ordinarie programtid som vi inte riktigt har något namn för än. Ska vi börja med att ta upp det förslag vi har fått på ett namn, Tobias? Just det, vi fick ju ett förslag från vår troliga snarare Sebastian Wetterberg som ska vi säga gjorde en bra match ifrån sig i lördags på ja, kampen på han tog emot en boll för. Du hade rätt, 3-4 yards ungefär. Mm. Eh, och gjorde dessutom en kickoff Klannefri mm. får man säga. Mm. Eh, mycket kul. Man få... såg väldigt ut måste jag säga också. Eh, man såg ju honom rätt tydligt. Fann han hade någon form av, eh, tröja med en mönster på armbågen, va? Ja, just det. Han hade skulpt som att han tatuerat sig, som i Prison Break ungefär. Ja, <laughs> kul. Oh, <coolt. laughs> det var det första jag tänkte. Sen kom jag på, fan så Det inte som... men tyvärr så blev det förlust då 29-25. Det var det. Det, det fanns, och eh, ja och Det var definitivt inte Civic's fel. Det var, det var personliga misstag och otur, men det var gjort bra match mot svenska mästarna. Det var ett styrkebesked säga, mm. mot några som vann överlägset tre matcher alla tre, tre möten förra, förra säsongen. Definitivt. Och dessutom varit det väl svenska mästare va? Ja. ja. Så att, ja, bra jobbat. Vi ser fram emot nästa match på lördag. Mm. Men... Ska du gå också sen eh, Vart då? När? Var? Hur? Bernarena 15.00. Är man så kan man gå till kåren och hämta grottsbiljett. Det låter ju väldigt lockande faktiskt tycker jag ska göra. Ja. För Sebastians skull För jag, Sebastians skull Jag tycker du ska gå dit, jag reser själv till Malmö Så att jag kommer att ikonera på mig Men, Hur eh, lyder eh, Sebastians förslag nu Ja oh, just det, det var ju det jag skulle säga eh, Jo, han vill att det skulle heta eh, Vi har börjat med att kalla det postgame Han vill att det ska heta post session Nej, Nej, second session Second session, oh, vad du menar Och då funderar vi på att kanske göra någon form av uh, Mellanting där, och kalla det för post session om vi inte ska höra det för postsessionen. sessionen då oh, få... nu blir det mycket att tänka på här. Men det som mm. var bra med en second session är att det låter framt. Problemet är ju bara att vi ibland säger att vi har två sektioner i ordinarieprogrammet. Nämligen första sektionen som inte är mer allvarlig sen lite mer, mer lättsam och Nu har vi inte riktigt varit så strikt i den här uppdelningen. Då, men, men, och då blir det skulle det vara third session då. Just det. Men det vet man ju inte hur de ändrar någon gång. Så då kanske det är bättre att ta post-session. Eller Postsession. session, post -session. Jag tycker engelska. Det jag låter jag... lite mer passande i så fall. Mm. Ska vi fundera på det? Eller? Mm. Jag skickade ett mejl till dig, Anders, med en massa förslag som kanske upplevs ja. som fånliga så visst det. Nej Jag tittade på dem och jag tyckte att var, många var bra, absolut. Eh, så vi får återkomma med vad vi kallar det här eftersnacket då, som det till vidare typ, får heta. Lite mer informellt. Vi, tar, vi har lite roligare, ska vi säga. Mindre, mindre sura på toka amerikaner och Sverigedemokrater och eh, mer lättsamt. Vi ska inte låta vår gäst i studion stå och vänta allt för länge han ska väl, Jag ska väl presentera honom Han har för några veckor sedan slutat i regeringen i alla fall Han har avgått som försvarsminister Idag var han så inspirerad av Göran Perssons förra framträdande Som han var med förra veckan då mm. Så att han har valt att komma till studion Sten Tollfors, välkommen hit Tack så mycket En radioapplåd som heter Duga, vi har ju eh, längtat eh, efter att få göra en sån dels och så är vi mycket glada att Sten Tolfors är här då och eh, varför är han här? Jo för att Sten Tolfors han bor faktiskt i Örebro eh, och eh, har då sen eh, han avgick som eh, minister eh, faktiskt spenderat sin till med att praktisera på en affärsjuridiskt byrå här i stan Ja ah, spännande Uh, och uh, jag tänkte först, Sten, så kan du få berätta lite om dig, <skratt> uh, um dig själv, då, för de som inte känner dig. Jag var statsråd i fem och ett halvt år och dessa försvarsminister i fyra och ett halvt. Ja, det, det ja. känner vi till faktiskt. Spännande! Kul att höra. Uh, men då, då är det så att, av anledningen att du är här då, är för att du har ju börjat på byrå bara för några veckor sedan. Och du har då redan bestämt dig för att sluta och det har ju ryktats då i, i, i media medier och på eh, skitviktigt på toaletten på universitetet och i lösnummer att du ska ha fått sparken från den här affärsjuridiska byrån eh, den här uppdagas att du inte var jurist då, utan eh, statsvetare som du faktiskt är. Ja alltså så här det har förekommit oerhört mycket spekulativa uppgifter i media de senaste dagarna det är knappt man hinner kommentera dem alla. Ja det förstår jag men eh, vad är skitviktigt så eller lösnummer som du läste? Jag kan inte säga se... I vilken massmedia jag läste. Nej, ah, okej. Okay. Eh, jag köper väl det till eller i sig. Eh, men tre veckor alltså, efter praktik på affärsjurisksbyrå, så lämnade du då. Gick det desto mindre. Eh, varför så här tidigt då? Jag hade tänkt att lämna om någon månad, men det blir nu istället. Jag ska strax berätta varför. <laughs> <laughs> ja, det ska bli väldigt intressant. Men först så, jag, menar, jag vet att till exempel... Mina föräldrar kanske undrar vad en affärsbyrå gör överhuvudtaget. Vad, vad sysslar de med? Om, får gärna berätta för lyssnarna vad, vad de gör. De har alltså kunder i form av andra myndigheter, näringsliv, alltså privata aktörer och ibland samarbete med länder. Okej, okay. eh, ja, då har vi fått oss en ungefärlig uppfattning då. Eh, och så det, det vi har hört i alla fall, jag och Andres och Sanna, och eh, så är det att det är, inte så, det är ganska stor omsättning på de här affärsjuriska byrån. Alltså folk lämnar efter tre år. Det är få alltså som blir kvar längre. Så är det något som du fick kommunicera till det då? Det finns någon enstaka i EU som har suttit längre. <laughs> Oj! Det är sån omsättning alltså. Det verkar inte som en kul sak att jobba på. Nej, det verkar faktiskt hemskt. Och det är trist att höra det här För att vi vet ju att det är många av våra lyssnare som eh, ser fram emot att jobba på affärsjuriska byrå just eh, efter examen då. Så att, Det känns faktiskt känns tråkigt då att, att höra Men det ska i alla fall bli intressant att få höra Om din erfarenhet av att jobba på en sån här byrå eh, Vad tycker du så om juristyrket generellt sett Och den tid som du fick uppleva det? Det är inget jobb som man enkelt tar Det är inget jobb som man enkelt har Och det är heller inget jobb som man enkelt lämnar Nej, eh, Då har du lyckats bra i alla fall då, Som faktiskt har lämnat det Efter bara tre veckor på den här praktiken då men var några andra så här spontana hur var arbetstiden när du jobbade uppdraget innebär att man arbetar mer eller mindre hela sin vakna tid uppdraget är tungt det ställer krav på ständig beredskap man väntar på nästa sms just den här berömda jobbtelefonen som som vi har hört om i John Gruceans bok att man har och alltid är redo och Man för aldrig vila helt enkelt då. Uh, ja ja så att du kör vad var det som gjorde att du till slut uh, eller hur känns det nu då så här efter att ha hoppat av? Tiden sätter sina spår att jag kände att jag tappat energi och glädje. Precis den energi och glädje som krävs för att utföra just det här jobbet. Nej då ska man inte jobba kvar helt enkelt. Det verkar ju oerhört tungt. Men hur sa du då till, till vad sa du till byrån då när du bad dem få sluta? Jag har stor respekt för ert yrke och de villkor som råder där. Då måste jag fråga mig bara, jag är beredd att leva upp till de kraven. Är det så jag vill leva mitt liv? Eftersom svaret på den här frågan blev nej så var det ju ärligast och hedligast att säga att du är dags för mig att lämna. Det var rakt tycker jag, Osten Tolfors. Ja, oh, faktiskt. Det var mm. det. Det ska för. Ja, det ska, det ska du, Osten. Definitivt. Eh, kul att du kom hit till studion faktiskt och, och berättade om det här. För att det är många jurister inte som går med de här tankarna. Att har man någon familjeliv eh, hur, hur, liksom, hur kan, kan man leva sitt liv som jurist och ha familj samtidigt då? Och det verkar som att du är bevis på att det kunde man inte då. Om det inte var för att du inte hade någon juristexamen då kanske som du fick gå. Men, men så att, är du säker på att det var alltså inte så att du fick sparken då? Knappast utan jag går därför att jag bett att få gå och dessutom så att jag tycker det är väldigt skönt idag därför att nu får jag leva livet lite annorlunda mot det har varit innan. Ja, det, det låter oerhört Det är respekt för. så att Kul att det med dig av det här. Men då kan man fråga sig, det lät ju som att det var väldigt tuffa arbetstider och man har hört om notarietjänstgöringar som har varit skräckexempel då. Folk har fått jobba hela kvällen. Fick du ingen hjälp av fackförbundet ljuset. då? Eller ideologiska orsaker som jag att du inte vill vända dig till facket så här? Jag tycker det är sorgligt att se att den internationella solidariteten som vänster säger sig representera räcker så liten bit i verkligheten. Oj, ja, oj du säkert inte mycket hänga gran alltså. Nej, det verkar inte så. Eh, trist. Eh, vad fick du göra då på byrån den lilla tiden? Där. Vi har hört att du var stor, att du skulle skriva mycket avtal. Jag var på den del som skriver mycket avtal med företag. Också. Det har förekommit samtal i den riktningen som Icker konkluderade, som har lett fram till något avtal. <laughs> ja, det blev ingen avtal. Det är kanske inte konstigt att du fick sluta då, Sten. Ja, ah, vad trist. Eh, slutligen då... Sten, om du säger så här, vad, har du fått, vad, har du, vad fick du lära dig om de här tre veckorna? Vad, vad kan du ta med dig från, från jobbet på den här byrån då? Vi verkar inom gällande svensk lag och det är också svenska myndigheter. Ja, ja men det är ju bra att du har lärt dig det Sten. Ja, det var ju en, en observation eh, så god som någon eh, får man ju ändå säga då. Eh, och eh, ja, Sten, alltså om vi, vi skulle ta slutligen och kanske vad liksom, då måste jag ändå ha lärt dig något för det är rätt tufft så att jobba på på byrå, det vet ju alla eh, och vad, vad var då liksom det största, alltså det viktigaste du, du tog med dig därifrån eh, slutligen då, så du ska inte hålla dig så, så länge här i studion Svensk lag och regler gällande lag gäller Ja, men det var bra att du fick lära dig det. Det lärde vi oss, eh, jag tror, på mellanstadiet. stadigt. tror jag vi fick någon form av uppfattning om det. Ja, men... Bättre sent än aldrig. Ja, eh, vi tackar Sten 12 ja, först så... där. Tack så mycket. så mycket. Mycket intressant. Jag vet inte om jag vill jobba på sådana byråer men... Eh... Nej. Jag ska nog hålla mig borta därifrån. Nej, och vi ja. vet ju redan att svensk lag eller. Ja. Ja, precis. Så att, ja, roligt att du, att du kom hit. Vi tackar dig. Tack så mycket. Sen, med Adels, och det eh, nu ska vi tillsammans med en ny gäst som har kommit in i studion här eh, prata om eh, var en gammal, gammal session där, Herman Kane. Eh, vi kan väl först presentera vår gäst som har kommit till eh, postsessionen här. Välkommen här, Axel. Tack, tackar. det är roligt att få vara här igen. Efter en eh, tråkig förlust om mot själv Ja, det var lite trist att du oss men, men jag tycker det är kul om de unga killarna får vinna, men jag bryr mig egentligen inte. Nej, okej. Okay. Inte som Tobbe då, som slet... I... Står här och gråter. Precis. Ja, men eh, eh, Tobbe, jag tänkte om du vill ha lust att sätta igång lite klipp, jag tänkte vi ska börja med eh, Allen West. Eh, det är en, jag nämnde honom tidigare då, det är en eh, republikansk, eh, vad säger man, en representant i representanthuset. Som fick fråga han var på ett town hall meeting Så fick han frågan Hur många av de demokratiska representanterna är kommunister? Mm. Och då sa han att det är, ett bra, det är faktiskt en bra fråga Jag tycker själv att det är en dålig <laughs> fråga Men han svarade den och vi kan lyssna på vad han svarade Det är rätt svårt att höra, men försök att lyssna så gå det går nu då uh, Det är alltså 70-80 ungefär representanter i USA:s representanter som enligt eller väster, är kommunister. Och det är lite typiskt, det är lite signifikativt för republikanerna. De ser kommunister lite, lite här och var faktiskt, verkar det som. Jag känner det är väldigt svårt att se Utifrån det vi pratar om på det här programmet Att, att det finns en enda kommunist ja också, faktiskt Alltså det sista du vill kalla det i USA är ju kommunist ja Det här är, så, åh, han är idiot han är idiot Vissa säger mm. att, det känns som Vissa av de här, de försöker imponera på sina fäder På något vis, för de vet att deras papper Inte gäller till kommunister Och nu är det som att de vill imponera på sina papper Genom att säga att de ser kommunister överallt Och de ska allt se till att vinna över dem Ja men kommunister är väl ett skälsor, De använder för allt de tycker är dåligt mm. Ja, uppenbarligen Mm. Vi fortsätter till Herman Cain, eh, hade en eh, intressant grej att säga i en intervju där de pratade om det här klassiska då att republikanerna får så få av Mitt Romney då, får så få av kvinnor eh, kvinnorösterna då, och eh, då får han frågan eh, varför det kan gå, hur det kan komma sig att eh, då han får så få, eh, Mitt Romney får så få kvinnoröster med medan Obama får så många fler. Vi ska se om du hittar det, det är den som, eh, ja, hittar du den Tobbe? Who has the preference among men? Mitt Romney gets that one, 52 to 44%. What does all that add up to to you? Well, all that adds up to me is quite simply when they are going head to head and Mitt Romney has the opportunity to, to promote his message and has his opportunity to better inform people, I believe that you're going to hear again, I believe that you're going to see those close. And I think many men are much more familiar with the failed policies than a lot of other people as well as the general public. Det är, en, det är lite svårt att uppfatta om man säger men om vi spelar nästa klipp så jag har jag klippt ut det vänta lite Tommy, det är absolut viktigaste här det, är när det är så här att han förklarar alltså vad som gör att kvinnor inte i lika hög grad som män röstar på Mitt Romney. Vi kör. Men are much more familiar with the failed policies than a lot of other people as well as the general public. Så män kan alltså mer om de politiska frågorna än många andra personer inklusive allmänheten. <skratt> Ett kul sätt att dela upp befolkningen på. men så har du andra människor och allmänheten. Det är liksom, ja. Men, ja, det finns en på musikskolan som... Är... Skulle du kunna reda ut begreppen kanske? Ja, kanske. Men det, det som är intressant här är också hur eh, han påstår att eh, kvin, fler kvinnor skulle rösta på Mitt Romney om de eh, kände till lika mycket om politik som män gör. Han är ju officiellt en idiot alltså. <skratt> ja, det... jag är absolut. Vi har konstaterat det. Varje, varje förälderns börjar vi konstatera att Herman Cain är en idiot. Och det tål att upprevas. Precis. Vi fortsätter till ytterligare nu här, vi ska spela upp hans nya reklamfilm. Och jag tänker vi spelar upp det och ska förklara lite så att inte bara ljud. ska förklara vad som händer i den här reklamfilmen. Allt eftersom vi lyssnar på det. Tryck att sätta igång den. Det här är en hönsfarmer vi får se på bilden, som utförda sina höns. Det här är en flickan som står bredvid. Och nu så börjar de här hönsen då att hacka på den här mannen Och eh, <skratt> Nu han ner på marken Och de här hönsen då hackar på honom Hackar, hackar Då tar de lite paus Men snabbt får de hacka igen Och nu är den här mannen då död Man ser bara ett skelett Han har blivit sönderhackad av de här hönsen Säger då den här lilla flickan Som någon alldeles står bredvid och tittar på Allt, allt det här som händer Och här får man då se Herman Cain Stå på en klippa eh, över Någon form av dystopisk landskap Och så står det då Tired of stimulus Det här är alltså det senaste i en rad märkliga reklamfilmer från Herman McCain där han på något vis vill illustrera hur staten hackar sönder eh, skattebetalarna helt enkelt. Det fanns väl någon annan också där han höll ut en guldfisk ur ett akvarium som typ ja. kvävs en eller något sånt. Ja, det är också den där flickan om någon aldrig är med och frågar om någon har några frågor. Just det. Eh, ja, jag har faktiskt en hel del frågor. Ja, det är precis. Varf, varför hackar de sönder eh, skattebetalan? Liksom? Det kan vi börja med. Liksom. Det är första frågan. Vad gör du där i andra frågan? Eh, tredje frågan är varför får man se Herman Cain stå på att klippa liksom framför ett dystopiskt landskap i slutet? Det är så många frågor. Det måste betyda typ att han är gud och har sanktionerat den här eh, sönderhackningen då. Ja, så att, får vi hör Herman Cain så blir det ett kväll av Och så hackar skattebetalare Ja vi lägger ut den här videon på På våran hemsida sektionen.wordpress.com. Kan ni titta på den själva Just det, där ska vi. Där kan vi börja lägga ut mycket mäktighet framöver då, Så att ni kan följa med som en liten Instruktion då medan programmet går Så att det här är radio och inte video tyvärr ja. Eller tyvärr, det är positivt med radio också vi har en liten en sista vi, vi har ju pratat lite om äh, Mitt Romney's äh, hundincident och hur Ville äh, Widing, Tobias Hund med en grupp äh, så kallade Dogs Against Amer eller Romney eller hur? Det stämmer bra det gör hon. Och äh, nu är det så här att Ann Romney hon skulle intervjua så Diane Sawyer på TV-kanalen ABC. Och då fick tittarna skicka in frågor då i förväg. Vad, vad vill man att de ska fråga en Romney? Och det här är rätt roligt att på den måste på. Då har de här Dogs Against Romney, de har startat något som kallas Super Pack. Men alltså inte Pack som i PAC utan PACK. Alltså Pack som i, eh, ja, vad är översättningen? En grupp undar. Pack, ja men typ ett gäng så kan man packa det en flock mm. precis flock är rätt översättning Alltså super superflock ändå, istället för en vanlig superpack <laughs> okay. och den här superpack som då de hundarna kallar sig de hade bombarderat en soldier med mail om att de måste fråga Ann Romney Och varför de satte upp hunden på huvudet När de åkte på semestern Bara för det som inte kommer ihåg det Så satte de alltså upp hunden på huvudet För fick inte plats eh, på, på Inte på huvudet På, på, tak, på taken tak, På eh, eller sånt Och åkte med honom i tolv timmar Och sånt där Han bajsade över hela taket Och kissade allt Och så stannade och av det och bara körde vidare Ja Precis, och då är det många hundälskare då, som, inklusive Wille Widing, han är en själv, som tycker det här är uppseendeväckande. Och då frågade Diane Sawyer om det här, och det hon sa då var helt enkelt att ifall jag visste vilken uppmärksamhet det skulle bli skulle jag aldrig göra det här. Så, och då är det många i den här superpacken då som tycker att ja, men det hon, hon, hon Hon ångrar sig inte på riktigt. Hon gör det bara av politiska anledningar skulle inte vilja göra igen. Och så säger hon då vidare i, i senare uttrycket But why the dog loved it! Och det tror vi verkligen. Sitta tolv timmar på ett, äh, ett biltak så att man backar ner sig. Jag tror inte till och med, en hund tycker om de. ja, det. Jag tycker då äh, äh, superpack Och äh, de är då supersura nu helt enkelt. De får skälla ut henne. Ah, titta, <laughs> pan Ja, <in tundern. laughs> oh, shit Ja, uh, uh, nej, det här är uh, superpacket Alltså min hund står ju till 100% bakom det här uh, Vi får se om det dyker upp Någon annan politiska grej De har som gör att han kanske dras ur Men uh, Dags against Romney Tiotusentals uh, hundar och människor Är med mm. här packet på Facebook då uh, Gå med du också, kära lyssnare tycker jag. Ja, gör det Och uh, övertalade hundar att gå med. Gör det, skapa framförallt Facebook-konton För era hundar som de kan administrera själva. Ja. Om man inte går med det så tycker jag i alla fall att. Lite synd. Lite <laughs> ja. så gör det då. Mm. Nej, men ja. Det var alltså, andra versioner nu av det som vi eventuellt kommer att kalla för postsession. Och jag skulle vilja tillägga en sak också. Ja, du har också en. Ja. Jag tycker att vi lite i efterskott ska hurra för El Salvador. För de var med om en historisk händelse i lördags. Fyller de tusen år eller har de nationaldag eller något sånt? Man skulle ju kunna tro det, men icke. Det var, nej, det rörde sig om deras första mordfria dag på tre år. Wow. Jag tror att Gingrich skulle tycka det var ett problem- de måste genast införa fler vapen. Ja, där, ja snittet ligger genast på 18 mod om dagen. Så. Ja, precis. Men en dag gör väl ingen skillnad. Så. Nej, i det stora hela. Oh, oh, ja, okay, ja. Ah, men Okej, vi gratulerar dem i alla fall. Det är fantastiskt faktiskt. Fortsätt så. Eh, ja, hörni, Har du något eh... du vill tillägga, jag? Jag vet inte, jag, jag, jag måste bara säga det att När Axel dök upp här i studion Så när han sa så gillar jag det här Känslan av att ha en tekniker När han står och säger något i bakgrunden Så blir det så här ett tekniker -eko, du vet så att vi har en extra personal studion Som ropar saker okay. Ja, vill du prova att ropa någonting får vi se Ja, vi får veva upp den här trean där Låt ja, det, det som sitter där och kontrollerar någonting så här. Ja, ja det... vi skulle behöva skaffa en tekniker faktiskt Det var varit lite tekniskt strul Vi börjar med en urkopplad mick till exempel Precis Och eh, om Axel Andersson eh, då vill ha betalt för jobbet Så säger jag så här det you, put in the you get <laughs> <laughs> ja, Nej, men uh, vi ska väl inte kanske dra ut på det här mer än vad vi har material. Uh, kan vi kan konstatera att Brynäs torskade idag, trots våran pepplåt. som fyllde. Ja. Fruktansvärt. Ja, fan. Men nu får ni vinna på hemmaplan också. Ja, blir det en <skratt> sjätte finalen då? Ja, just det är alltså, så. Sen mycket. Ja, mm. oh, Gud. Just det, nu kan de, de ha en matchboll kvar. Sen, ja, jag har två två matchbollar för det är, det är inte som i tennis att man måste vinna med två matcher så att säga utan så är, ja, man har båda matchboll så att säga. Att ja, det man kan man väl säga ensam men, men sin ja. egen en matchboll känns ju tryckt då. Oh. Uh, och det känns inte självtryckt nu i för sig för att de fick tryckt två gånger i rad. Fruktansvärt. Jävlar, Stade kommer nog lägga ner Om de inte vinner här. Så att, självtio, Kan vi inte avsluta med att köra heja en gång? Oh, okay. vi... På tre. Jag kan, jag kan inte heja Nej, Nej Go go go go. go. Vi försöker Okej. Okay. På tre. Ja, jag kan alltså. okay. kör. Ett okej. kör. 1 och 3. Brynest go go go, go Brynest <skratt> oh, uh, det där var bra grejer alltså. ja, det var fortfarande bättre Brynest låt Vi spelade i pausen Det Den var ju underbar. Ja, ja. Ja, ja hörni. Eh, ja men vi tackar för oss för den här gången. Vi drar ett sträck där uh, och vänder blad och uh, sen är vi väl sannolikt tillbaka nästa vecka. Vi ser. Vi har ett tag med Sanna Det är illa. Uh, vi får se vad vi hittar på för någonting Men ja, återkom gärna Nästa vecka, om inte annat att lyssna på Podcasten, om ni kanske tittar på Final och kommer in i det senaste programmet Så finns podcasten snart uppe på Sessionen.wordpress.com Ja, vi är då Tillbaka nästa vecka, ha det så bra Allihopa, hej då härifrån Långhuset Hej då